Perdiktor, eroste! Kaixo, zer nahi duzu? Bueno, eh, nire laguneak zalantza duzka, aurdunda goenala ez... Marka bereziren badan nahi duzu? Bai, esan di... pre... Bai, ezaguna da merkatuan, perdiktor... Hori hori. Ba, orain txekarreko dizut... Eh, ba, dakizu nola erabili behar den? Obea azaltzen badia zuela. Ba begira, e, kristalizko potetxo honetan pixak jaso. Kartotxo hau marrazkean ikusten dena sartu eta kolorez zazalduko da. Berdea bada ez dago aurdun. Eta gorri badago ba ume da horrela. Eta hanbar badago badakizu. Nola, nola? Zer bertatzen da hanbar badagoa? Ba segi, gorri jarri arte. Planetu. Enki a mon coeur près